Udruženja graģjana za podrišku istinej i suzbijanje lži. Jmi yedul Furkan, Bosna i Herzegovina. Udruženja graģjana za podrišku istinej i suzbijanje lži. Postovani sršavci i sršatelke. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. <tipu> Udruženja graģjana za podrišku Studio Furkan vam predstavlja audio predavanje na temu nazadovanje zadovanje u imanu od predavača Magistra Ebu Hind al Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo predavanje bude otvorišti svima onima koji ga budu slušati Naša posljednja doba je قال الله أ في فقبي خلائقني فاشد أنهه ربي فعلم كل قابية موريات مع نبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man hada bihadihi wa sara ala nahjihi wattaba'a millatahu ilayhi wa indih. Umma amma ba'du. Assalamu alaykum hadra. Fa'ashur annahu janbi. Allahu Akbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala inna kayasallati assalamu anasallika Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. Anya go poroc اصحابi se oni koji warahmatullahi wabarakatuh. Odabrali smo za našu večerašnju temu upravo riječ, tesakut ili nazadovanje ili posrtanje u imanu zbog toga što to oslikava jedno stanje kod ljudi kada nakon određenog stepena koji postignu imanu i u pridržavanju Allaha subhanahu ta'ala vjeri, oni nazaduju sa toga puta i vraćaju se na neke niže nivoje. Razlog za odabiranje ove teme, to jeste za nazadovanje u vjeri, su sigurno svakome jasni i očitiji jer sahva ili islamsko buđenje koje je nastalo u ovim krajevima u ovoj zemlji je svakome poznato i svakome je poznat taj razvitak i put razvoja sahve ili islamskog buđenja međutim isto tako je svakome postalo jasno da svi oni koji nose tu sahvu tu buđenje su u stvari počeli da nazaduju da posebču na onom putu koji su prije išli svejedno dakle da li se radilo o muškarcima o ženama, o mladima ili starima. To nazadovanje i to posrtanje u vjeri je sve zahvatilo, i toga sigurno moramo razmotriti koji su to razlozi i koji su to lijekovi kako bismo mogli izliješiti to nazadovanje. Svako od nas ima prijatelje, ima brać i sestre naravno između sestara, svako od nas dakle ima prijatelje i brać koji zna kao one koji su izabrali islam kao vjeru sebi u životu, koji su izabrali Allaha subhanahu wa ta'ala do svoga gospodara koji im je prirodni gospodar i koji su odabrali također poslanika Muhammeda s.a.w. da im budi vođa i onaj koji će ih upućivati na pravi put. Svi ti prijatelji, nažalost, kada ih pogledamo, u većini slučajeva nazaduju od onoga na čemu su bili. Nazaduju od puta koji im su prije hodili. I ukoliko mi pogledamo dakle, u kakvom situaciji oni nalazi danas, vidit da je ta situacija u najmanju ruku, dakle, žalost na i sve te vijesti koje nam dolaze od tih naših prijatelja nisu nimalo razveseljavajući. Neki od njih su se totalno udaljili od Allahove subhanahu wa ta'ala upute tako da su zašli u dalalet ili zabludu dok je druge uhvatio nemar ljenost tako da se ne trude dakle da nešto doprinesu od svojih jele mogućnosti tom buđenju koje je aktilo na našim prostorima. I upravo iz tog razloga smo odobrali našu večerašnju temu jer ona je izuzetno bitna za svakog muslimana, za svakog onog ko nosi tu brigu buđenja vjere jer kao što poslanik wasallam, kaže, svaki musliman treba da bude onaj koji dije noću, dakle onaj ko se brine za stvari ove vjere, da brine za onu braću koja su možda izgubila jeli, pravi put koji su skrenuli sa tog pravog puta. Odabrali smo ovu temu stoga kako oni koji su već odavno na tom putu ne bi zapali u tu opasnost kako ih ta opasnost ne bi odvukla jeli, u potpunosti u propast Ali isto tako i kako novi naraštaj, i nove generacije koje dolaze i koje hode tim putem ne bi upale u istu situaciju i samim tim se izgubile u toj opasnoj pojavi. Međutim, nazadovanje i postanje u vjer šigurno nije nekog novijeg datuma, dakle ne možemo to pripisati našim generacijama. To nazadovanje je karakteristno i starije generacije, čak i za onu najodabraniju generaciju, a to je generacija ashaba, poslanika, salallahu alih vasallam, Neki od njih su bili iskušavani i posrnuli su na tom budu. Svako od nas, vjerovatno, ukoliko je isčitavao o islama, zna da je u prvim tim generacijama da su se desili ratovi protiv odpadnika od vjeri. svako zna dakle za da Musailemu ili Kedaba i oni koji su ga slijedili. I možete samo pomisliti koliko je muslimana, koji su do tada nosili iman u svojim srcima, posrnulo i nadzadovalo o imanu, tako da su čak odmetnuli od islama i postali nevjednični. Švako od nas je čuo za priču u Bejdullahu ibn Đahću jednom od prvih muslimana dakle prvih ljudi koji su posljedili poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je bio muž jedne od žena poslanika sallallahu alaihi wa Habib, koji je inače ime Ramla bin Trebi Sufjan dakle eh, jedan od ljudi koji je prvi primio islam i koji je učinio prvi hijđu dakle ona prva hidža koja bila u Ebesiniju on je bio međutim prvim muslimanima shabima, koji su učinili tu hijđu Dakle, taj musliman, jedan od prvih muslimana, Obejdullah ibn Đahš, koji je učinio među prvim muslimanima hijđaru Abbasiniju, jednog jutra, nakon što je dakle, postao musliman, nakon što je imao takvo čvrsto uvjerenje da napustio svoju zemlju i odšao u stranu zemlju radi Islama, jednog jutra se probudio kao nevjernik. I toga jutra je poželio svoju ženu, dakle, da obavisni da joj kaže u kakvom se stanju probudio i kakvo u tom trenutku ima međutim ona je već to prije jer je vidjela u snu da se njen muž ujutro budi i da joj govori dakle tužne vijesti to jeste da je nakon islama prešao na novu vjeru koju je našao u Abasini a to je kršćanstvo. Nakon što je on rekao tu vijest dakle da je prešao na kršćanstvo ona mu je odmah saopstila i to da ga je usnila i da ga je vidjela u tom svom snu kako on prelazi na kršćanstvo i rekla mu je vidjela sam te u jednom strašnom prizoru. Međutim nije to nikakvog uticaja ostavilo na njegovo srce i ostao je u krišćanstvu nakon toga dakle ostaje također u abesini a ona se odmah razdala od njega pošto muslimanki nije dozvoljeno da živi u braku sa nevjernikom i kao što je to poslije poznato poslanik wasalam, je oženio o muhabibu mi sigurno nemamo vremena da sada govorimo svima onima koji su nazadovali i koji su posrnuli na putu vjeri jer sigurno vrijeme se i tekako oduvljilo jer je njih veliki broj stoga želimo samo da napominimo kroz te neke primjere njih samih koji su stvari razlozi tog nazadovanja i postretanja u vjeri kako bismo ih mogli prepoznati prvi razlog koji direktno vodi u nazadovanje i postretanje u vjeri jeste tako reći jedna škrovnost u znanju ili nemanje potrebe nemanje morala za sticanjem znanja i neprisustvovanje Halkama i mjestima gdje se stiče znanje. Stoga ćemo, nažalost, vidjeti mnoge vjernike, mnoge muslimane koji se počeli predržavati islama na jedan pravi način, koji su poželjeli da u svome životu obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako to on istinski zaslužuje, kako, nažalost, sve više i više postaju skromni u traženju znanja. Dakle oni osjećaju da više nema nikakve potrebe, na primjer da odu na neko mjesto kako bi ispravno naučili, ka, da uče Kur'an, ili na primjer da odu na na određeno mjesto kako bi naučili hadis Poslanika sallallahu alayhi wa sallam i tako dalje, dakot ti razni oblici znanja, oni su se toga zatekli, oni misle da su na pravom putu da je jednostavno dovoljno to što klanjaju Allahu subhanahu wa ta'ala i da više ne moraju da traže znanje. Nažalost, vidjećemo kako mnogi od onih koji misle za sebe da su ljudi koji su na pravom putu oni koji misle za sebe da su primjer drugima u pridržavanju vjere kako su oni zadnji kada treba naučiti na neko predavanje ili kako su zadnji kada moraju nešto naučiti iz Allahove subhanahu wa taala vjere dakle uvijek nađu neki drugi razlog ukoliko ne mogu da odu na predavanje onda to jedva dočekaju i veoma je rijetko dakle da oni pokazuju interes za tim traženjem znanja nego čak suprotno osjećaju određenu zasjećenost i skromnost kada je u pitanju traženje znanja Prvi neprijetelj ljudi koji nosi islamsko buđenje nekoj zemlji jeste upravo i neznanje jer Nekada taj neprijatelj priđe iznenada, ispod taj, pa ljudi pomisle mi u stvari znamo, mi dovoljno znamo, više nam ni, ništa ne treba, međutim oni su u stvari neznalice i to neznanje ih u stvari i ubije i ono im je najveći neprijatelj. Neznanje kod čovjeka direktno uslovljava jedno stanje ograničenost, dakle više taj čovjek nema jasno svjetlo koje bi gledao u situaciji, u stvari sa kojima mora postupati u svome životu. Dakle, on je ograničen, više nema pravih rezona i nema pravih pokazatelja kako da postupa. I, nažalost, on pomisli u tim trenucima da je ono što trenutno ima u glavi da mu je to dovoljno i da ne treba, na primjer, da odi kod onoga koji ima znanje kako bi tražio fetvu za određeno pitanje ili kako bi tražio savjet za određenu stvar. I to neznanje, dakle, direktno utječe na njegovo poimanje stvari oko sebe i ograničava ga, a samim tim to ograničavanje direktno vodi u nazadovanje u vjeri. Ovo je prvi razlog i sigurno on je osnova svih drugih razloga. Idući razlog koji čovjeka vodi u nazadovanje u vjeri i u njegovu takoreći propast jeste pretjerivanje u vjerskim propisima i određena žestina sa kojom čovjek može shvatiti određene vjerske propise. On, na primjer, svati da treba obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala i poželi svaki propis za koji čuje da primjeni striktno onako kako ga je čuo, a u određenim situacijama čak i pretjeruje u tome. Sebi uslovljava ono što mu Allaha subhanahu wa ta'ala nije uslovio. I to pretjerivanje i to žestina mogu čovjeka odvesti u tu situaciju da posadne u vjeri. Kada se neki mladić ili djevojka nađu u takvom stanju da doslovno žele da primjene svaki onaj propis koji su čuli i u tim slučajima čak možda i pretjeruju tome i osjećaju tako reći jednu žastinu žele drugima da nametnu isti u tako svoj način razmišljanja u potpunosti onda dolazi do jedne situacije kada čovjek primijeti da nije u stanju nije u stanju dakle svaki mogući propis za koji čuje da, da ga ispoštuje onako kako je čuo. i nije u stanju da drugima nametne isti svoj način razmišljanja i onda se desi jedan prijelomni trenutak Kada čovjek u svojoj glavi odluči da ostavi svet tu. Dakle, ne mogu sve ispuniti, onda ostavljam sve. Naravno, to znači da to pretjerivanje čovjeka odvede ono što je najgore, a to je opuštanje i nazadovanje u njeru. Iz toga je poslanjih, s.a.v. u hadisu koji vidiži Buharija, rekao Ova vjera je zaista lahka. Dakle, ova vjera je zaista lahka i neće biti niko, dakle, ko će pokušati obuhatiti svu vjeru, a da ga ona neće pobijediti. Dakle, ko će pokušati svu vjeru da odjednost provede, a da ga ona neće pobijediti. Što stiče prvog dijela riječi poslanika, wasalam, u kome on kaže da ova vjera lahka, on je mislio da je put koji vodi do vjere lahak. Da su propisi koje ova vjera propagira i koja nalaže da ih čovjek sprovodi u svome životu da su lahke, međutim kada se čovjek stavi u tu situaciju da želi svaki mogući propis da ispuni u optimalnim mogućnostima dakle maksimalno, u tom slučaju će ga ta vjera pobjediti i on će posustati u tom svom pokušaju. Također poslanik s.a.v. u haditu koji bilježi Buharija i Muslim kaže zadužite se dijelima onoliko koliko ste u stanju dakle da ih i uradite. Zaista Allahu neće dotužiti, neće mu dosaditi do vama ne dosadi. Dakle, ovim riječima poslanik s.a.v. svim muslimanima kaže da trebaju spoznat svoje mogućnosti. Koje su njihove mogućnosti i da se tolikim djelima i zaduži. Dakle, nemojte početi od nekog vrhunca kako ne bi moglo to izdržati. Jer, na primjer, sve U, u prirodi, dakle, sve ono što nas okružuje, ima, tako reći, neke svoje gabarite, neke svoje mogućnosti. Ako želimo, na primjer, na kamion koji ima nosivost od 5 tona na tovariti 100 tona, šta će biti? Naravno da će kamion pasti i razvalit se u potpunosti. Dakle, on neće ispunti zadatak koji smo mu dali, nego će propasti. Isto tako je, dakle, i su svakim čovjekom, ukoliko se zaduži, preko svojih mogućnosti ili primjer koji može opisati čovjeku situaciju kada govorimo o ovoj situaciji u kojoj čovjek uzme sebi previše stvari za u obavedu i nakon toga posušta da dakle, nije mogućnost sve to da obavi jeste na primjer primjer djeteta u svom odrastanju Na primjer to dijete koje se rodi jednog dana može će da jede meso u jednom periodu može će dakle da jede hljeb može će da jede Razne vrste hrane, dakle da pije određene sokove i tako dalje. Međutim, u prvom periodu dakle, svoga života ono te stvari ne može da jede. Ono mora početi određeni redosljedom, to jeste početi od mlijeka. Nakon toga će jesti onu hapicu, pa će onda jesti neku vlagu hranu, neke sokove i tako dalje. I sa tim svojim odrastanjem, ono će postojati u stanju da sve težu i težu hranu dakle, jede i vari. Ukoliko bismo tom djetetu dali, na primjer, u prvim danima nakon što se rodi umjesto mlijeka mjesa, šta bi se desilo sa tim djetetom? Prije svega onoga ne bi možda moglo pojesti, a druga stvar, ako bi to pojelo, ono bi sigurno umrlo. Dakle, uzelo je jedan preveliki zalogaj, je prešlo je na neki stepeni, na neki nivo, do kog mora prijeći određene korake. Ista situacija je sa ljudima, s muslimanima, sa, sa mladićima i djevojkama koji tako shvate vjeru. Čim počinu, dakle, da klanjaju, počinju sve moguće propise za koje čuju, da primjenju i to sa kakvom žestinom. Vidjet na primjer, mladića koji je jučer počeo klanjati, kako, na primjer, kada se pojavi na svadbi, on je prvi koji tek bira. On je prvi, dakle, koji izrađe sa galavijom na ulicu itd. i tako dalje i želi, dakle, da sve ljure uvuče u islam. Pustio je bradu i tako dalje, ali nakon određenog vremena, iako smo mi govorili, on je mašala, vidite kako je shvatio islam i kako je sve to prih Nakon određenog vremena vidimo kod njega neko popuštanje. Više to nije onaj stari čovjek koji je, je prvi dakle, u safu i tako dalje koji se nadmiče u dobrim djelima. Čak dolazi u tu opasnost dakle, da ostavi i namaž. To je zbog toga što je uzeo sebi prevelik teret na leđa a nije bio u stanju da taj teret zaista i nosi. Idući razlog za nazadovanje muslimana, dakle svakog muslimana, jeste to što takvi muslimani malo vremena i malo pažnje posvećuju sami sebi, to jeste odgoju svoje duše, malo čiste svoju dušu. Prvi razlog kao što smo naveli jeste što oni malo vremena posvećuju traženju znanja, ne posvećuju toliku pažnju sticanju znanja. Druga stvar jeste što puno brinu o vanjskim stvarima, o vanštini, dok je ona unutrašnjost koja mora da nosi tu vanštinu u stvari prazna, nije nema malo brinu o toj unutrašnjosti i treći razlog kao što smo već rekli je da sve to začine jednom nepažnjom prema čišćenju i odgoju svoje duše iz toga ćemo vidjeti kako takvi mladići ili djevojke pored na fila pored dakle stvari koje nisu toliko važne koje su suneti u vjeri ostavljaju i one stvari koje su farš koje su obaveza za svakog čovjeka to jeste vidjet kako ti mladići ili djevojke muslimane Često ostavljaju sabah namaz. Dakle, prespava sabah namaz, misli, hajde, lahko će ga proći, klanja će ga posle i tako dalje. I to, dakle, njemu pređe u praksu. Samim tim što mu to pređe u praksu, on je izuzetno e, blizu, dakle, te situacije da totalno nazaduju svojoj vjeri i da je izgubi u potpunosti. Poslanik, s.a.v. u hadisu koji prenose Buharija i Muslim, je rekao, zaista šeitan svakome od vas kada zaspi naveče na, na potilku sveže tri čvora pa kada on poželi da se probudi šeitan mu kaže spavaj noć još duga dakle ima vremena pa kada se on ipak probudi onda ta jedan čvor se razveže kada uzme abdes da klanja drugi čvor se razveže i kada klanja dakle, sabah kada klanja e, namaz onda mu se treći čvor e, razveže i on ustaje dakle svjež i odmoran A poslanik s.a.v. dalje nastavlja taj hadis i kaže, a ukoliko to ne uradi, dakle pređe ova tri koraka koja smo naveli, ukoliko to ne uradi, onda će se probuditi prljeve duše i lijen. Dakle, sam taj postupak nebuđenja na seba, neuzmanja abdesta, neklanjanja i tako dalje, direktno vodi čovjeka u to da njegova duša postaje prljava i da on, da on postaje lijen u obavljanju vjerskih propisa, što svakako vodi u njegovo nazadovanje u pridržavanju vjere. Također jedna od čestih pojava kod mladića i muslimana jeste nažalost kada čuju ezan kod određenog mesida da se ne odazovu na taj ezan misleći kako mogu da klanjaju kod kuće ili na primjer kako će klanjati na nekom drugom mjestu svakako da je ovakva praksa i postupak tih ljudi e, direktan razlog za njihovo nazadovanje u vjeri jer postepeno će ih sigurno to dovesti u jednožalosno stanje kada će jeli propasti ono što je obave za svakog muslimana jeste da odgovori, e, to jeste da se odazove na poziv koji upući sa te džamije da pazi na namaz koji će klanjati u džematu i svakako dakle e, da pazi na svoju obavezu i zašavanje, svoje obaveze prema izan. Svaki musliman prije svega treba da pazi na ibadete koje čini prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukoliko primijeti kod sebe da je njegova paznja prema tim ibadetima opala, onda mu je to siguran pokazatelj da on ide dakle krivim putem i da će kad tad posustati da će se posteziti za pravog puta. To je tada će nazadovati ono u vjeri. Stoga svako mora da svoju pažnju okrene ka činjenju ibadrita Allahu subhanahu wa ta'ala i da odgaja svoju dušu postepeno. Taj preokret, taj preporod kod svakog čovjeka neće doći preko noći. To se mora dešavati postepeno, svaki dan da pokušava da također će na nekom spisku svojih dijela koje učini za taj dan, za idući dan, doda jedno novo. Jer vidjećemo na primjer da, da bi smo e, oslikali ovu situaciju u kojoj se nalazi dak, naša omladina oni koji nosi to islamsko buđenje na svojim plećima u našim krajevima moramo govoriti o konkretnim primjerima vidit na primjer svi e, većina nas jeli živi u Sarajevu i e, većina nas bila u mestu dole kralja Fahda i tako dalje ono što je jedna žalostna situacija dakle među onima koji, koji nosi tu sahvu na svojim leđima jeste da kada uđem u taj mestu koji je dosta veliki, dosta posjećen, da ćemo veoma mali broj multezima, dakle, onih ljudi koji se pridržavaju vjere, naći u prvom savu. Dakle, to su većinom oni koji dođu, dakle, da klanjaju i tako dalje, međutim, nisu aktivni na nekom drugom području širenja islama. A oni koji radi, na, dakle, na širenju islama, koji e, svojim riječima propagiraju taj islam i koji zagovaraju i govore, ja sam onaj koji se zaista pridržava vjere, u velikom broju slučajeva moći da ih nađemo u zadnjem safu, u zadnjim redom. Svijedno, da li se to radno na primjer, o džuma namazu ili se radno o bilo kom drugom namazu. Kada vidimo dakle na džumi, vidjećemo da su zadnji koji dolaze na, na džumu namaz u stvari oni koji imaju usle i najduzu u To je žalostna situacija kada Imamo se popni dakle, na, na mimber, a vidimo kako ljudi ulaze u džamiju i kako traže dakle, da li ima negdje mjesto kako bi mogli da, da klanjuju ta dva rekiata i nakon toga da sjednu. Okupljaju se, na primjer, u, u grupama ispred džamije prije nego što zauči jezan i onda zadnji ulaze u džamiju. Što je svakako jedna žalostna pojava koja oslikava nedostatak njihove svijesti o važnosti prvog safa koji je poslanik s.a.v. pohvalio i bodrio dakle vjernike da se natječu kako bi što prije dato dakle, došli u taj prvi sast. To je žalostna na situaciju koju vidimo svojim očima, ali naravno moramo pokušavati da je liječimo. Ova situacija, ova slika koju smo naveli, dakle, koja veza nam, na primer, za taj mesec, međutim, nažalost, taj mesec nije jedini u Bosni i svugdje, dakle, gdje dođemo da ljudi uklanjaju, vidit da multezim i oni koji se drže vjere, i koji se tako jeli, propagiraju i predstavljaju ljudima da su oni koji zadnji ulaze u mesid. Vidjet kako oni, nažalost, mnoge sumnete koji su vezani za, za taj dan, za dan petka kada ljudi dolaze na džumu kako propuštaju i ola koji ih shvataju. Vidjet kako se okupljaju prije nego što se zauči Ezan u grupama ispred džamije i tek nakon što zauči Ezan, možda i prođe dakle, veliki dio Ezana, onda se odluči da uđu u džamiju. Nema nigdi dakle učenja Sure ke pitanje, dakle, da li su to proučili kod kuće. Nema, dakle, natjecanja da čovjek što prije uđe u džamiju kako bi stekao nagradu za koju poslanik s.a.w. kaže u hadisu da dolazak u džamiju u određeno vrijeme, dakle, što ranije biva kao da je čovjek primio žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala u vidu jedne deve Kada zakasni za određeno vrijeme, onda ta žrtva biva kao da je zaklao kravu. Kada zakasni opet, to biva kao jedna ovca i tako dalje. Međutim, Vidit ćemo na tezme oni koji se predržavaju vjere kako ulazi u džamiju nakon što melaci zatvore svoje suhofe, nakon što registruju sve oni koji su dobili te nagrade, a oni misle kako svojim postupanjem, svojom bradom, dakle svojim izgledom zagarantovali sebi ulazak u dženet jednostavno čekaju tu jedu kako bi obravili samo džumu, a nakon toga već imaju mjesto u dženetu vidit ćemo kako e, ti mladići i devojke ostavljaju jednu stvar iza druge nekada ostavi na primjer e, zikr Allah subhanahu ta'ala svjerno da li to bio jutarnji ili večernji ili bilo koja druga vrsta zikra ili dove koji se uče u određenoj situaciji ili na određenom mjestu vidit kako ostavljaju na pile, ostavljaju dobrovoljni post sve ta Iako su dobrovoljna, ona su izuzetno bitna kako bi čovjek očistio svoju dušu. To je kao kada, na primjer, postiš jedan dan pa kada pređeš krpom preko svoga srca na kome se nakupilo prljavštenije. Ti si time očistio svoje srce. i stoga tim dijelima, tim pokornostima Allahom subhanahu wa ta ta'ala mi čistimo svoje srce i odgajamo svoju dušu kako bismo je očistili od onoga što je pokvareno. I moramo posvijetiti pažnju odgoju duše koji se ogleda kroz e, našu pažnju prema dijelima. stvar koja pogađa one ljude koji su aktivni na širenju vjere i koji su aktivni u određenim povrućima, dakle, vezanim za vjeru jeste, dakle, ta opasnost u kojoj zapadaju, a to je ogrančavanje samo na jedan dio vjere. Pa ćemo vidjeti čovjeka koji se sad posvjeti u učenju Kur'ana. Brine se, dakle, kako da da uči Kur'an o tefsiru, o teđvidu i tako dalje. I samo se na to ogrančio ne, njega na interesu akijida, ne interesuje ga hadis, fik i tako dalje. Drugi čovjek, na primjer, se sad posvetio činjeni davi na Allahovom putu dakle izlazim sa, sa braćom drugim sa njima, govori im o vjeri dolazi na predavanja, drži predavanja i tako dalje treći se posvetio džihadu pa samo prati situaciju kakva je u Kašmiru kakva je u Čečeni, u Palestini i tako dalje, ima neke mogućnosti da se ode tamo i tako dalje i svi oni su se ograničili samo na jedan dio vjere ostali dio vjere su zanimarili čemu to vodi? to vodi jednom stanju dosadi u srcu čovjeka, jer posvijetio se jednom aspektu, nakon određenog vremena vidi da nije ništa postigao faktički na tom polju, ili je postigao neke male rezultate i onda dolazi do nekog zahladnjivanja u njegovom srcu, što ga može odvesti na taj put nazadovanja i propasti u vjeru. Iz toga Allah subhanahu wa ta'ala svi vjernicni u Koranu kaže i uđite u vjeru u potpunosti. Kasa. Dakle u potpunosti, obuhvatite sve aspekte vjere, nemojte ništa zanemariti i misliti da to nije važno. Sve što je došlo u vjeri, što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio kao uput u ljudima, je izuzetno važno kako bi uredili čitav svoj život. Ukoliko se ostavi jedan dio, jedan dio života će sigurno dakle ostati neuređen i to će dovesti do propasti čovjeka. Pa ukoliko se čovjek posveti samo jednoj stvari u vjeri, onda će osjetiti kako nema one slasti, kako nema one organizacije koju bi cjelokupno posmatranje vjeri i njeno izučavanje njemu donijelo u njegovom srcu. I toga će u njegovo srče sigurno ući do sada i to će ga odvesti sada ovoga puta. Dađiha, mi falin, fali, Inući razlog za čovjekovo potrtanje i nazadovanje u vjeri jeste to što će izabrati loše društvo. To će se družiti sa ljudima i sa njima provoditi vrijeme koji nisu na njegovom nivou, nego su na nivou ispod njega, njegovog nivoa. Pa ćemo vidjeti kako čovjek postepeno dakle, pada na njihov nivo, a kada on pada na njihov nivou, oni su već pali na nivo koji je ispod onoga na kome su oni bili. Tako da će se nakon određenog vremena neće odesiti ali naglo, ali neminovno je i da oni svi otići zajedno u propasti i svi će skrenuti sa pravog puta iz toga čovjek mora da pazi kako će prijatelja izabrati mora da pazi da se druži sa čovjekom koji ima više znanja sa čovjekom koji pored tog znanja isto tako to znanje primjenjuje i drugi je također poziva u primjenu toga što on zna i radi jer kada bismo navodili primjere koji govore o Salih našim ispravnim predhodnicima vidjet ćemo stvari o tome koliko su oni vodili računa sa kime se druže sa kime provode vrijeme iako su oni bili veliki učenjaci Svejedno da li to bilo u fikhu, u hadisu, u akidi, u bilo kom aspektu vjeri oni su bili takoreći reći zvijezda na nebu u odnosu na naš. Međutim, i pored tog velikog znanja i tekako veliku paznu su posjećivale sa se druže i sa kime provode vrijeme, pa su tražili oni koji su učeni od njih, pa su čak za svoju djecu tražili učenjake kako bi od malih nogu provodili vrijeme sa tim učenjacima. I sigurno niko od nas ne smije zaboraviti hadis Inka, wasalam, koji nije tek tako izrećen i koji sigurno ima kako veliko značenje i istinu koju nosim sa sobom a to je da je rekao zaista je čovjek na vjeri svoga prijatelja iz toga neka svako od vas pazi sa kime će prijateljovati Dakle, čovjek je na vjeri svoga prijatelja i neka svako od vas pazi sa kime će prijateljovati Iduća stvar koja musulmana vodi u nazadovanje u vjeri i u njegovu propast jeste, tako reći, podcijenjivanje opasnosti malih grijeha. On se nađe u jednoj situaciji, dakle, kada klanja, kada posti Ramazan, kada zikri, dakle, kada se druži sa muslimanima i tako dalje, ali kada počinje neki mali grih danas pa sutra neki drugi i tako dalje, on smatra, hajde, ja na nekom velikom stepenu, To mi neće plaho naškoditi. Međutim, ti mali grijesi kada se nagomilaju i kada ih čovjek nesvati i nesvati njihovu opasnost, onda mogu biti izuzetno opasni i dovesti ga u jedno nezahvalno stanje. Nažalost, mnogi muslimani nesvataju opasnost i podsjenjuju opasnost malih grija. Pa, na primjer, vidjet kako se ti mali grijesi začas u jednom danu mogu nagomilati po svakog od nas. Neko, na primjer, pogleda neku sapunicu na primjer na televiziji onda na primjer počne dnevnik ima onaj uvod onaj audio uvod u kome je muzika na primjer što je zabranjeno naravno za slušanje onda on to kaže to začas se proći da ja poslušam vijesti dok onda idu vijesti onda ona voditeljca izađe naštinkana i tako dalje uređena i on nju gleda jel, hajde, da, da gleda vijesti jel. međutim sve to kada se objedini kod čovjeka, u jednom danu napravi izvetno veliku crnu tačku na njegovom srcu Dakle, iako je to možda mali grijeh Desio se jednom, dva put ili tri put, Ali kada se nagomila Onda to postane jedna velika stvar Koju svakako treba posvjetiti pažnju A nažalost mnogi Na to ne skreću svoju pažnju Kada im se te stvari dešavaju Iz toga poslanik s.a.v. kaže u hadisu Koji je Mahmed Koji je sahih Čuvajte se malih grijeha U ovoj rečenci koju je poslanik s.a.v. koristio Kaže se muhakirat Dakle, onih stvari koje čovjek nesata ozbiljno, jednostavno i pocijenjuje. Misli, hajde, nije to nešto važno. Jer ukoliko se one objedine, one će upropasti čovjeka. Dakle, te male stvari, ti mali grijesi, ukoliko se objedine, oni će upropasti čovjeka. I to su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Stoga poslanik sallallahu alaihi wa navodi... Primjer tih malih grijeha koji kada se okupe, kada se ujedine, upropaštavaju čovjeka pa kaže, to je kao kada se ljuri nađu na putovanju, pa kada se ulogore na jednom mjestu i svako od njih se razliđe kako bi donio grane sa kojima će naložiti vatru, pa jedan od njih donese jednu granicu, drugi donese drugu i tako dalje, i kada ih sve stupe na jednu gomilu i kada to zapale, onda na toj vatri iz te gomile grana mogu da skuhaju svoju hranu. Dakle, primjer tih malih grijeha koji jedan sam za sebe ne predstavlja neku veliku stvar, međutim kada se svi sastavi, onda se na njima može nalošiti jedna velika vatra. I stoga i kao što Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže, i zaista će prekriti njihova srca ono što su prije sticali, ono što su prije zarađivali svojim rukama, dakle ona djela koja su činili. Ibn Abbas kaže da su to stvari griješi koje čovjek čini, a poslanik sallalahu alihum seleme kaže u hadisu da je najgrešniji čovjek onaj koji je činio jedan grijeh, pa mu je za taj jedan grijeh napravljena jedna crna tačka na njegovom srcu, a nakon toga činjenjem više grijeha i, i drugih grijeha, sve više i više se tih tačaka okupljala na njegovom srcu, dok njegovo srce nije postalo potpuno crno od griješenja. Iduća stvar i zadnji razlog koji ćemo navesti dakle za nazodovanje u vjeri, jeste čovjekova težnja za ispunjavanjem dunjavučkih potreba koje su u stvari produkti koje su zahtjev čovjekovih strati koje on ima. Pa na primjer, radi tih svojih strati i radi dunjavučkih potreba on ostavlja određene stvari koje su bitne za njegovu vjeru. Pa ukoliko želi da se zaposli u nekoj fabrici na nekom radnom mjestu, on pomisli, jel, ja moram sada da svoju bradu jer neću dobiti posao na tom radnom mjestu, samim tim neću imati novca da živim sa svojom porodcom, a djeca neće imati ništa da jedu i tako dalje. I dođemo šeitan dakle sa te strane govoreći mu kako bi ti opstao na ovom dunjalku ti moraš zanemarti jedan šarijatski propis, jel, kako bi mogao da radiš. Onda nakon toga kada to učini, kada se zaposli na tom mjestu, onda kaže, e sada ukoliko ja budem fanjao na radnom mjestu, onda će mene otpusti sa, sa ovoga posla. Bojeći se dakle za svoj posao, on ostavlja na primjer i namaz njegovo vrijeme. I korak po korak, nije to dakle jedini primjer, korak po korak čovjek ostavlja jednu po jednu stvar iz svoje vjeri i samim tim zadovoljava neku svoju dunjavučku potrebu, a na drugoj strani njegova duša postaje prazna i apsolutno se okreće od vjeri. Ovo inače čest primjer kod ljudi koji se prijeđavaju vjere to jeste u zadnje vrijeme činjenica da sve više i više ljudi dolađe na primjer kod Čeha i traže sve ne bili kako dakle olakšali određene propise sebi da primijene neke stvari koje su im bitne na primjer u dunjavčkom pogledu. Pa na primjer dođe prvi put i pita na primjer da li meni dozvoljeno kako bi jel postojao se na određenom mjestu da skrati malo svoj bradu. Nakon toga dođe, da li je ipak dozvoljeno da obrinjem svoju bradu ili kako bi ostao na tom mjestu? Onda kaže, pa ja ne mogu da klanjam na tom radnom mjestu, da li je imen dozvoljeno da, da ostavim te namaže kod kući? Onda nakon toga, ni tomu nije dosta, pa kaže, moj gazda je donio, ne znam, alkoholne proizvode u, u tu moju trgovinu koju kojoj radimo, da prodajem to, pa da mi je dozvoljeno da prodajem te alkoholne proizvode? I tako, korak po korak, šeitan, dakle, svojim koracima čovjeka sve više i više odvodi, Iz toga Allah subhanahu wa ta'ala nam navodi jedan primjer jednog čovjeka koji je imao vjeru, koji je imao znanje i tako dalje i navodi to u Koranu, međutim postepeno je skrenuo sa tog puta. Međutim prije nego što navedemo ovaj primjer sigurno da kažemo da u istu situaciju upadaju i sestre, dakle muslimanke. Naprimjer kaže ja ne mogu radi toga i toga neki dunjavčki razlog da nosim nikak. Želim, na primjer, da nosim hijab. Nakon toga će doći i reći, ja moram da radim na tom mjestu, moram da štine mi hijab. Da bi radila na tom mjestu, moram da se mješam sa muškarcima i tako dalje. Sve, korak po korak, isto tako i muškarci i žene, radi određenih stvari koje su njima bitne u dumnavučkom smislu. Dakle, međutim, moramo napomenuti da te stvari u određenim situacijama kod tih ljudi nisu toliko bitne da im je život u pitanju. Dakle, ako neće raditi na tom mjestu, onda više nema šta da jede i onda će umriti. Na Naprimjer, ovo govorimo u slučaju da čovjek može da radi za 500 maraka, a na drugom mjestu može da radi za 200 maraka. E onda on se rješava tih vijerskih stvari da bi dobio 500 maraka rad nekog dunjavčkog propisa. Dakle, ovo je vezano isto tako i za muškarce i za žene i ta želja za ispunjavanje dunjavčkih potreba na račun vjeskih propisa vodi sigurnom propačku. toga Allah subhanahu wa ta'ala kao što smo već rekli da ćemo navesti primjer koji nam e, govori o ovakvoj situaciji kada čovjek posegne zadunjalkom na račun vjere, govori nam o tome u 176. ajetu surei al-Araf kada kaže obraćajući se poslaniku wasalam, i pripovjera im vijesti o onome kome smo dali naše ajete, dakle kome smo dali znanje pa je odbacio to znanje i posegao je za zadunjalkom I je dakle, svoju strast. Dakle, njegov primjer, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, njegov primjer je poput psa. Kada kreneš na njega, on laje, a kada kreneš od njega, on opet laje. Dakle, ovim prvim dijelovima ovoga ajeta Allah subhanahu wa ta'ala nam opisuje ljude, opisuje nam čovjeka koji ima odnanje. Međutim, onda je ostavio to znanje, što znači da je posustao, da je posvrnuo na putu vjeri, To jeste ono o čemu mi danas govorimo. A nakon toga ga je šeitan obudzeo dakle i posegao je za dunjalukom i za svojom strasti, kao što Allah Subhanevutala kaže. Posegao je za dunjalukom za svojom strasti, što ga je sigurno upropašao. Ovo što smo dakle večeras naveli, ovi razlogi koji vode čovjeka u nazadovanju u vjeri, to su samo neki od razloga koji su stvari najvažni. A ovim rječima završavamo naše današnje predavanje. Neka je hvala Allahu i shalava tisalama tisalika muhammed shalava tisalama Prvo pitanje koje došli jeste Interesujeme šta je sa osobom koja u Islamu posrne, pa neko dijelo za koje prijeti šarijatska kazna, pa se poslije vrati Allahom, to je se pokaje, da li je ta osoba čista pred Allahom, ili se ipak mora ta šarijatska kazna žršti nad njom, da bi se očistila. أولا الذي فعل فعلا يؤدي إلى يقتضي حدا من حريش شريعة الصحة قولة للعجلة المسألة أنه لا يجب أن يتقدم للحب ليس شرط إذا لم يعرفه القاضي يعني مثلا شرب الخمر فلم يره أحد أو سرق فلم يره أحد أو زنع فلم يره أحد ما جاء عليه أربع شهود فإن الأصل المسألة أنه ليس واجب عليه أن يذهب في <تصفيق> سجل الملكاجم ودى ذكين onoj osobi koja učini određeni grijeh, za koji u šarijatu postoji određena šarijatska kazna, dakle, da li to bilo bludničenje, da li to bilo pijenje alkohola, krađa i tako itd. Dakle, nije lađib toj osobi, ukoliko e, niko nije znao za to dijelo koje ona počinula, da sama dođe pred šarijatskog suca i da zatraži izušenje kazne kako bi se očistila tom kaznom od tog grijeha koji je počinula. Dakle, ukoliko e, nekoga nije vidio e, bilo ko da je učinio određeni grih, onda mu nije vađib da se sam prijavi da je to počinio. Učenjaci kažu, onaj koga je Allah subhanahu wa ta'ala zaklonio, dakle, koju, e, za koga Allah učinio da ga drugi ne vidi, onda neka on sam sebe sakrije, dakle, neka ne obznanjuje svoj grih drugima. Što se tiče, dakle, dokaza ovih učenjaka koji kažu da nije vađib čovjeku da prijavi sam sebe ukoliko je počinio određeni grih, E, oni navode i hadise koji su sahih, dakle, kod Buharije i muslima, kada je žena Gamidijka, dakle, ukoliko e, onaj koji je čitao siru zna da je e, žena koja se nazivala Gamidijka, došla poslaniku s.a.v. kako bi sama priznala da je učinila zinalog. Pa kada je ona došla poslaniku e, i rekla mu je učinila je zinalog, on se okrenuo od nje na drugu stranu. Ona mu je ponovo, dakle, prišla slica kako bi to rekla, on se okrenuo na drugu stranu. Pa kada mu je ponovo prišla s lica, Onda se ono krenuo na treću stranu i opet je ona dakle ustrajala u tome da prizna svoj grijeh, prišla mu je ponovo i onda je on i rekao dakle, tada joj se prvi put obratio riječima, rekao možda si ti samo poljubila njega, možda si samo zagrula ga. Dakle, želio je suge, sugestirati to da ona u stvari nije počinula taj grijeh, da na bilo koji način je odvratio tog priznavanja. E, isti, isti slučaj je i sa majzom Dakle, jedan od ashaba Jedan od e, muslimana koji su počinuli blud I koji je došao u poslaniku wasalam, Na isti način je postupio prema njemu To jeste, nije mu želio dati povoda I šansu da, da priznate svoj, Taj svoj grih Nego je čak kada mu je dosudio Kaznu kamenovanjem I kada su ashabi bacili prve kamenove Na njega Kada je on pobjegao od njih nakon što su ga oni dakle stigli i ponovaga dotukli kamenjem e, i vratili se poslaniku sallallahu alejhi ve i rekli mu to, on je onda rekao a zašto ga niste pustili da pobegne? Jer sam tim što je on bježao, to je značilo dakle kao e, jedan od razloga kojim se mogao protumačiti kao da njegovo negiranje tog priznanja koje je dao. I iz ovoga vidimo, iz ova, ova dva hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem da Čovjek ne treba, nije dakle vađib da dođe kod suca, šariatskog suca i da prizna grijeh koji je počinio zbog čega? Zbog toga što se u hadisu ne vidi da je poslanik s.a.v. njima rekao dobro ste postupili, to je bila vaša obaveza da vi dođete da se predate, da, da priznate svoj grijeh, nego je na sve mogući način pokušavao da izbjegnete njihovo priznanje. Dakle, ov, ov, ovaj propis je vezan za sve vrste grijeha koje čovjek počinio, za koji postoji određena šerijatska kazna koja se provodi za određenu tu vrstu grijeha koju je učinio. E, I te uba čovjeka će biti ispravno ukoliko se iskreno pokaja Allahu subhanahu wa ta ta'ala za te sve grijehe, makar se i ne predao šerijatskom sucu kako bi se izvršila kazna, osim u jednom slučaju. Ta jedan slučaj je vezan za pravo čovjeka, dakle za pravo Allahovog roba, drugog Allahovog roba koji je taj čovjek koga je oštetio. Sredno dakle, da li to bilo e, uzimanjem imetka ili na neki drugi način, u tom slučaju da bi Teuba bila ispravna, mora se to pravo koje je taj čovek očetio, mora se vratiti tom čoveku. Sredno da mu se vrati taj imetak, ili na primjer u taj koji se kaje nema imetka, pa onda da se obrati tom čoveku od koga je na primjer ukrao, da zatraže njega halala e, i tako dalje. Dakle, e, nije vađib čoveku da se prijavi šarijalskom slucu radnje lišenja kaznije, u u e, svim slučajevima osim u slučaju da je došlo do ugrožavanja prava drugog čovjeka. Allah nas vodi. من هدى الدين وجرافين العناء اختار فراف دربنا درب العفاف تسلكه الى سفا Studio of for... Studio study of rock that he